Doina pentru taina sufletului. Doamne, doina sufletului, cu ochiul minții te vede pe tine lucrând, așa cum ai zis că-l vezi pe tatăl făcând. Doamne, doina sufletului, bate la ușa inimii tale, cu degetul ei nevăzut, ca să ne iei în mâna ta ca la început. Doamne, doina sufletului, taina inimii tale să o citească, a început și na dâncul cuvintelor tale să pășească, avrut. Doamne, doina sufletului să vină la tronul tău de slavă, nu s-a priceput căci cheia gândului să o pună în ușile altarului tău n-a putut. Doamne, doina sufletului în lumea tainelor te-a căutat ca să o asculți cu sfinții tăi ca pe un dor minunat. Doamne, doina sufletului, dorul de tine când l-a cântat, toți îngerii la ea s-au uitat și s-au minunat. Doamne, doina sufletului, apele oceanului oranj au ascultat. Și de dorul ei adâncul lui a tremurat. Doamne, doina sufletului, talantul credinții l-a adunat, și în templul cerului l-a adus neschimbat. Doamne, doina sufletului, talanții iubirii, smereniei, nadejdii, milosteniei, râvnei l a înmulțit neîncetat. Doamne, doina sufletului să o iei în mâna tate rugat și să o duci într-al împărăției tale palat. Lacrima pentru taina venirii Domnului. Doamne, cel care urmele pașilor tăi pe pământ cu dor semănat, trimite pe îngerii tăi să arunce în foc zăzania Duhului necurat și să adune în cer neamul nostru. Ca pe grâu cel curat al cuvântului tău, cel ce cu lacrim de sânge l-ai semănat.